сковороду, щоб розпікши її становити на найбранця босими ногами, клещі, щоб ними видирати з живого тіла шматки м'яса, ножі, щоб ними вирізувати з шкури людини ремні і багато що всякого іншого проклятого знаряддя, що занесли до Польщі єзуїти аж з Єспанії, примітка, з Іспанії. Нудьгою здавило козакові серце, і він почав благати Бога, щоб дав йому силу духу витримати мордування. Тим часом за Росю на горі знялася курява, а Тугайбей з татарами під'їхав так близько до польських шансів, що Потоцький зволів палити на них з гармат. «Вже заліза готове», – позвався Кат. «Можна починати». Потоцький не дав відповіді, Бо до нього чимдуш біг верх і полковник драгунів, він був блідий і збентежений. Пан геть мене зрада! як тільки розпустив я драгунів понадросю, вони перебрили на той бік і передалися до козаків. Прокляття. скрикнув Потоцький несамовито. Розстріляти звелю за недогляд, вони запевне зарані змовлялися. А всі подавколо захвилювалися, звістка не полякам нічого доброго. «Мене розстріляти?» – в запалі скрикнув полковник. «Що пан коронний гетьман каже? Той самий козак підмовив драгунів, що його пан гетьман сам мені прислав ранком. Я власноруч спів його захопити!» Саме тут чотири шляхтичі підводили до Потоцького зв'язаного цимбалюка. У боротьбі старого козака було збито шапку, і сила волосся його чуба – Вільно звисало до чола, вся постать козака відбивала за взяттям. Очі дивилися на поляків сміливо і з погордою, а взагалі цимбалюк скидався не на бранця, а на перемостя, бо душа його святкувала перемогу і помсту. «Ти, старий пес, зрадив?» – кинувся до нього Потоцький. «Ти підмовив драгунів на зраду?» «Я підмовив, я», – гостро відповів козак. Я спинив синів України, щоб не били своїх братів, а били вас, ворогів наших пекельних, годі вам ляхам нашою кров'ю собі міць набувати. За самій лакішки та за сагайдачного ми, козаки, вірно королям польським служили, а діждали за те неволі та унії, так не діждете ж ви того надалі. Мовопечений, забувши свою старість, підскочив Потоцький до цимбалюка і вдарив його по щоці. «Ось тобі, проклятий хлопе!» «Нетрудно зв'язано обити», – промовив старий козак. «Ще легше, ніж лежачого. Це саме поляцькому». Відрубати старому псові голову, затопотівши ногами, гукнув Потоцький. «Та швидше, бо я зарубаю його своєю рукою». Цимболюка повели в обоз, там з'явився з великою сакирою кат і, дивлячись на козака хижими очима, зволів цимболюкові покласти шию на обід колеса одного з возів. Старий козак перехрестився, поглянув останні на світ Божий, не вагаючись, поклав голову, щоб катові було зручніше її одрубати. Свою справу він тепер скінчив, гріх спокутував і помирав спокійно. За хвилину біля воза лежало тільки тіло козака, без голови. Голову шкат настромив на довгу палю і поніс аж наперед окопів, щоб козаки бачили, як покарано їх товариша. Порішивши з цим боляком, Потоцький знову взявся за Галагана. Ти, певно, товариш старого пса? Ні, я з козаків Хмельницького, а він ваш прихильник, Лейстровик. Заліза сюди, гукнув Потоцький. Кажи, скільки Хмельницького війська? Я ж уже казав. Потоцький махнув Катові рукою. А ну розв'яжи йому язика. Кат приклав до спини Микита розпечену, як жар залізну штабу. Почулося шкварчання, і на спині козака схопилося синеньке полум'я, а в повітрі пішов дух печеного м'яса. А прикусив собі язика, щоб, боронь Боже, не почули вороги, як козак стогне і стояв, мов, прикипів до землі. Тільки плечі його іноді здригалися неначе від лоскоту. «Розмалюй, розмалюй йому спину!» Гукав Потоцький, роздратований терпінням козака. «Добре малюй, щоб пригадав, скільки хвальницького війська!» Зваживши, що вже час почати свої вигадки, Галган обізвався, щоб спинили ката, бо він має щось сказати». «Ану годі, сказав Калиновський. «Час послухати!» «Розв'яжіть!» – вкнув Потоцький. Ката дійшов до галагана, поклав залізо знову на жар і розв'язав катовному руки. Коли Микита поворушив руками, і ті руки відбилися на спеченій спині з грудей козака, несподівано для нього самого вибився важкий пригнічений стогін, хоч він і не зразу задавив його в собі. «Бачу, що як не скажу правди, – почав Галаган, – то спечете ви мене живого. Нема куди дітись, доводиться признаватись. Хмельницького багато війська, та він з ним таїться. Ви хочуть оточити вас з усіх боків і боїться, щоб ви, налякавшись, не пішли звідсіля, геть далі, назад. «Скільки ж, скільки сама війська, – говори, – перебив Потоцький». З самих запорожців біля Хмельницького 10 тисяч реєстрових, що були з барабашем, 6 тисяч драгунів, ваших тисяч зодві, а лугарів, поспільства та всякої голоти, втікачів з України, без ліку. Бо вони щодня, щогодини прибувають до нього з Дніпра і з цього бочної України. Потоцькі і всі, що були навколо, зблідли, на виду і жахливо поглядали один на одного. «Ну що?» – з докором звернувся Потоцький до Клиновського. «Неправду я сказав?» «Та ще ж і татари з Хмельницьким!» – скрикнув тримтячим голосом Корецький. «Татарів з Хмельницьким поки що тільки дві орди!» – провадив Галаган свої вигадки далі. «Чув я, що у сей час їх не то...» Сорок вісім, не то п'ятдесят тисяч. А от трохи позаду йде сам Кринський хан з великою ордою в двісті тисяч коней. Всі польські полковники і воєводи з сумом похилили голови і мовчки дивилися на Потоцького. Той же і сам схибнувся духом і над ховався з тим. Це ж божевілля, перший за всіх скрикнув Корецький.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 Тут полковники почали говорити всі разом, перебиваючи один одного. Що ж тут неймовірного? Україна, тосто, голова гідра. Як не вірити, коли козак під вогнем те говорить? Нас заберуть всіх у бран, нас віддадуть татарам в неволі, як віддали всю шляхту з бійська пана Стефана. Боже мій, боже мій, не в розпачі говорив тим часом Галаган, радіючи в душі, що його вигадка зробила таке вражіння на поляків.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 Це пан Польний Гетьман намовив мене стати тут. Йому і дякуйте, що ми прогаяли день. Коли б не спинилися, були б досі в Богуславі. «Та про що ж тут і сперечатись?» – скрикнув Корецький. «Гляньте, он на куряву, що стоїть за горою з самого ранку. Хіба не видно, що там підходить і купчиться страшенна сила війська? Тікають тільки легкодухі». Гостро сказав Калиновський, треба зразу, не вагаючись вдарити всім військом на Хмельницького, поки він того не сподівається. Або погробимо його, або покладемо голови. Одно класти голови та класти голови, гукнув Корецький. Що у нас по сотні голів у кожного, що ми будемо так їх розкидати? Адже по одній всього. Вмерти я зумію, поважно сказав Потоцький. Так не в тому ж послуга батьківщині, щоб умерти. Не славу ми собі придбаємо, якщо погубимо військо, а ганьбу і прокльони батьківщини. Річ поспалити до самої Варшави лишиться тоді беззаступна. Я повинен зберегти військо. Полковники і шляхта задоволено слухали коронного гетьмана, бо блиснула їм надія уникнути бойовище і одійти до міцних городів, де знов можна буде бенкетувати. Потоцький тим часом обернувся до Галагана. Та я бачу непростий козак, а досвідчений в справах Хмельницького. Так от я тобі що скажу? Я подарую тобі життя, якщо ти по правді розкажеш, що думає Хмельницький, як він думає на нас бити. Та вже мені тепер до Хмельницького не вертатися, відповів Галаган. «Так я все розкажу. Поки ви отут стоїте, полковники козацькі Хвилон, тобто Джаджалій та Перевийніс обходять ваші шанси зі Сходу. Завтра вони вийдуть на межиріччя, щоб перетяти вам шлях до Києва». «Лукавий проклятий хлоп!» – скрикнув Потоцький, маючи на думці Хмельницького. Побачивши, що справа йде на добре, Галган почав вигадувати далі. Оце Тугайбей з татарами гарцює понад окопами, то він навмисне вас дратує, щоб стояли ви і не рушили звідсиля. А як днів зодва два так простоїте, то джиджалій з перебий носом вдарить вас іззаду. І тоді вже нікому не буде порятунку, бо Хмельницький обгорне вас з усіх боків. Він навіть похваляється. «Жовтий вод, каже, втік один жовнір, а з-під Корсення не втечає жоден поляк». «Ну до того, проклятий пес!» скрикнув Потоцький. «Я не дитина, щоб дався йому до рук». «Нам якнайшвидше треба рушати звідсиля сказав Корецький, «бо з всякої хвилини ворог більше заходить нам за спину, не слід гаяти навіть хвилини. Прошу, пана, не хапатись»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 Вивезти гармати шанців набитий шлях. І як світ обози гармати рушать, шляхом на Богослав пан Корецький зі своїми кругами має захищати обоз з півночі. Гусари Юлани з півдня, жовніри спереду і ззаду. Всі чули мій наказ, панове. Чули наказ, що має всіх нас згубити, гостро сказав Калиновський. «Ворогові тільки й треба, щоб ми покинули шанси!» «Пане Польний гетьмане!» – скрикнув Потоцький. «Ви підбурюєте полковників до неслухняності! Я доведу про це на сеймі!» Алаган, забувши свої пекельні муки і нестерпний біль у спині, радів, що мета його досягнена. Лишалося ще тільки одвернути Потоцького... «Одбитого шляху, де польське військо все-таки мало можливість оборонятися, і направити його йти манівцями понад крутим байраком». «Ясно вельможний гетьмане», – обізвався Галаган. «Як підете ви битим шляхом, то буде лихо, і не уникнути нам рук Хмельницького. А мені тепер його руки страшніші, ніж ваші». Як тільки вийде ваше військо, набитий шлях та рівний степ, так набіжить на вас вся орда татарська в п'ятдесят тисяч коней і витолочить, і змете все, мов, вихор степовий. Бій на рівному степу, то татарам свято. Хмельницький твой чекає, щоб ви пішли степом. На той випадок він і лишив усю орду тут, а козаків послав в обход. А яку ж ти даєш раду? Єсть до Богослава інший шлях, манівцями. Він увесь час іде лісом, і татарам ні стріляти, ні нападати незручно. Їхні стріли будуть плутатися поміж гілками, козаків вже з Хмельницьким лишилося обмаль. Тим шляхом ми зовсім непомітно і безпечно дійдемо до Богослава.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 Нехай він встромить руку в вогонь на доказ того, що говорить по щирості. Потоцькому не шкода було чужої руки. Що ж, нехай, згодився він, вивіримо, міг ще раз. Поклади руку на вогонь. Галаган зблід, як рейда, але вагався недовго. Яке вагання! Воля рідного краю дорожче за руку одного козака. Він рішуче наблизився до вогню і встромив в нього ліву руку. Червоне полум'я облизувало животіло тіло своїми язиками. Козак же стояв, мов чарівник нерухомо. Навіть найменший стогін не вибився з його уст. Не, вогонь, тільки лоскотав його. Скоро по повітрю знову пішов дух печеного м'яса, а рука козака почорніла і гулко почала репатись. «Годі!» – гукнув нарешті Потоцький. «Нема чого даремно мордувати людину. Підійди сюди!» – звернувся він до Галагана. Микита витяг руку з вогню і підступив до гетьмана, але сили його покинули. Світ в очах замутився, і він впав на землю непритомний. «Одлийте водою!» – гукнув Потоцький. Жавніри принесли води і поливали Галаганові на голову доти, поки він не прочунів. Тоді його підвели і, піддержуючи, повели до окоронного гетьмана.